Султан Магомед Завойовник, здобувши столицю Візантії, спорудив біля гробу Еюба мечеть, в якій зберігалась одна з чотирьох шабель халіфів пророка Шабля Осма. Нею нині мали оперезати нового султана Туреччини. Процесія зійшла з широкої вулиці Шахзаде в тісні провулки, видовжилася. Народ не вміщувався, залишався у багатих кварталах. Султана зустріли дерев'яні саманні халупи, Вдалині над берегом Золотого Рогу показалася невелика однокупольна мечеть, а поруч мармурова усипальниця прапроносця Еюбе. Це тут криниця з водою безсмертя, нахилившись до Великого візира, Наївно спитав Ібрагім. Він чув цю легенду ще в дитинстві. Тепер цікаво було дізнатися, скільки в ній правді. А Земпаша прокинувся від задуми, глянув на Ібрагіма насмішливо і відповів, забуваючи про титуловання. «Ця криниця тепер безводна. Вона висохла, чекаючи безсмертних людей» і нема надії, щоб бриснуло джерело. Ібрагім не зреагував, та й не було коли. Розступилися кипариси, відчинилися ворота, на порозі мечеті стояв шейх Уліслам. Султан зліс коня, яничарага раззув його, обмив йому ноги. Верховний духовник сім разів благословив Ібрагіма, потім підійшов до нього і, прив'язуючи до пояса меч, промовив, «Царю наш, хай вітає тебе Аллах і Магомед, пророк його, пануй нам щасливо і довго». Ібрагим випростався і продекламував у відповідь слова, яких навчив його шейх Ульслам. «Присягаю, що зелений прапор пророка – «Розвій від Багдада до Відня, від Каїра до Косік. Я завоюю німецьку землю, а на вівтарі святого Петра в Римі звелю годувати свого коня». Азем Паша, схиливши голову, промовив побожно, «О, султане, хай сповняться ці слова великого баязета». Ібрагім знітився, Збентежено забігали очі, шейху Ліслам, звівши до неба очі, шептав слова молитв. Ювелірки сам з дружиною Нафісою сиділи на бруку навпроти яничарських казарм, біля яких мав зупинитися коронований султан, повертаючись із мечеті Еюба. Нафіса ще надіялась побачити свого вихованця Аліма. Довжелезні казарми стояли тут, у центрі міста, ще з часів Урхана, творця султанської піхотної гвардії Єнічері. Ні один султан не наважувався поминути ці казарми, повертаючись у біюк сарай з мечем Османа Прибоці. Чи міг передбачити Урхан, що його ідея оновлення – турецького війська так жорстоко обернеться проти спадкоємців Османського престолу. Чи міг угадати, що воїни, які мали стати слугами трону, самі заволодіють ним і саджатимуть на нього собі вигідних султанів? Але тоді таке військо було необхідним. Туреччина воювала без перепочинку, не маючи регулярного війська. Урхан зібрав потурчених полоняників, босняків, греків, вірмен, озброїв їх і взяв на своє утримання, щоб були слухняними. Засновник Дервіжського ордену Хаджі Бекташ благословив нове військо, опустивши довгий черначий рукав на голову першого яничара, мовив «Називайтеся Єні -Чері. Хай буде ваше обличчя грізним, рука переможною, мечі гострими, а хоробрість нехай стане вашим щастям. Для підтримання престижу нового війська Урхан сам записався у першу орту, примітка орта Янечарський полк, а всьому корпусу віддав герб-ложку, щоб нагадувала воїнам про те, що воювати вони мають за султанський харч. Цю емблему воїни носили на вирізці високої шапки над чолом. Ложка – символ наживи, сподобалася яночарам. Небавом вони самі почали створювати такі емблеми. Казан, у якому варилася їжа, став священним символом орти і дорівнював прапору. Залишити котел у руках ворга вважалось найбільшою ганьбою. Перевернутий котел ставав сигналом, Військові ранги теж запозичили з кухонного лексикона. Полковника Орти називали Чорбаджієм, майстром великої супниці. Апетити яничарів зростали і згодом почали проявлятися не тільки в емблемах і рангах. Яничарі вимагали підвищення плати за службу, домоглися визнати їх кастою, рівною улемом примітка улеми, богослови-правознавці, під владою яких були школи, право, судочинство. Отже, яничари вимагали підвищення плати за службу, домолися визнати їх кастою рівною улемом, щоб мати запоруку серед духовенства. Закріпили 99-ту орту за орденом Хаджібекташа. бекташа Врешті почали диктувати свою волю султанам. З казарм почали виходити яничари, сини Греції, Болгарії, Грузії і українські мальви. В коротких щороварах і контушах, у високих з білого сукна шапках з довгими шликами, вони вишикувались в ряд для зустрічі султана. Попереду першої орти, до якої повинен був підійти Ібрагім, стояв молодий Чорбаджі Баша. Нафіса підвелася з бруку. «Хеосаме, поглянь на нього, такий схожий на нашого Аліма». «Сиди, сиди!» – смикнув Хеосам дружину Зафередже. «Це командир Орти. Алім, у нас зовсім молодий!» Заметушилися люди на Загомоніли, закричали. До яничарських казарм наближалася процесія. Ібрагім зупинив коня біля вишикованої першої орти. Нуралі під'їхав до Чорбаджі-Баші. Молодий полковник із короткостриженими чорними вусами, орлиним носом, витягнувся перед агою Яничар, чекаючи його команди. Нуралі вдоволено усміхнувся. Він не жалкуватиме, що під Багдадом призначив цього гордопоставного геура башею першої орти. Тільки такі... Рівні силою і завзяттям можуть бути справжніми супротивниками своїх хоробрих співвітчизників».